I boken Morbacka och Övralid berättar 40 författare minnen om Selma Lagerlöf och Werner von Heidenstam. För i år går inte bara han bort utan även vår berömda sagoberätterska från Morbacka som skänkt vardagen och verkligheten glans och värme. Biskoptor André berättar hur det gick till när Selma Lagerlöf fick syn på sagan en dag i Stockholm på väg från lärarinneseminariet. Hon hade inte utvalt sagan. Den hade valt henne. Om undret har hon själv berättat. Hon kom på Malmskillnadsgatan med en packe böcker under armen. Hon hade nyss hört en lektion i litteraturhistoria. Hon tänkte på Bellman och Runeberg och de gestalter som rörde sig i deras diktning. Från Runebergs hjältar och Bellmans dryckesbröder gled hennes tanke över till Värmlands och det slog henne med ens att deras svärd egentligen kunde vara en lika tacksam uppgift för en diktare. På detta sätt gick det till att hon första gången fick syn på sagan. Och i samma ögonblick hon såg den började marken gunga under henne. Hela långa Malmskillnadsgatan från, ha från Hamgatsbacken ända upp till brandstationen hävde sig mot himlen och sjönk ned igen. Hävde sig och sjönk Hon måste stå stilla en god stund tills skatan kom i till ro Och hon såg förvånad på det förbegående Som ging så lugna Och inte märkte vilket under som skett Selma Lagerlöfs begravning den 23 mars I östra Emtervik kyrka bevistas av stora folkskaror Inte bara från Värmland utan från hela landet Idag flaggas det på halvstång i Frygstalen och jag tror i hela Värmland. Selma Lagerlöv, Värmlands fredare dotter, ska jordfästas i Östra Ämterviks kyrka. Jag befinner mig i kyrkan. Processionen från Norrbacka måste vara helt nära nu. Sorgegården ligger bara en knapp mil från kyrkan och tåget utgick klockan halvete. Det har sakta dragits fram genom det allvarliga, snöiga landskapet förbi människor som stod på vägkanten och blottade sina huvuden när den svarta bilen med den vita kistan rullade fram. Det sa det farväl dessa människor och det sa det tack. I Ämtervik, Cyrka, radions Sven Gärring. Den 7 maj efterträder Hjalmar Gullberg, Selma Lagerlöf på stol nummer 7 i Svenska Akademin. Den 20 september väljs författaren Per lagekvist in efter Werner von Heidenstam och ytterligare en stor berättare dör, Albert Engström. Under högtidliga former undertecknas den 27 september i Berlin en överenskommelse om ekonomiskt och politiskt samarbete mellan Italien, Japan och Tyskland. Det är de tre så kallade axelmakterna. I oktober kantrar en färja på sjön Armasjärvi, sydväst om Övertornio. Färjan ingår i ett militärt förband som ska köppas över sjön. Färjan är avsedd för 40 personer men har 104 man ombord. 46 man drunknar.